Abschnitt 6 Anna hatte telegrafisch veranlasst, dass sie von der Bahnstation abgeholt werde. Der alte Kutscher, der mit der vertrauten braunen Troika vor dem Bahnhof stand, begrüßte sie sehr freundlich. Als Anna das Stadttor passierte, überkam sie unbändige Freude. Es war ein herrlicher Morgen. Die grelle Sonne äh, übergoss mit ihrem Licht die blendend weißen ebenen Felder. »Ja, diese Unermesslichkeit, diese Unendlichkeit, la Finité, das ist es, was ich wollte«, dachte Anna. »Ja, hier ist das Leben, hier ist die Freiheit und die Weite, hier ist Gott. Ja, ich bin ein freier Vogel, ich bin auf dem Land geboren und aufgewachsen, ich kann nicht in der Stadt leben«, ging ihr durch den Kopf während die Troika mit fröhlichem Schellengeläut über den verschneiten Weg dahin sauste. Endlich erreichten sie die alte Birkenallee. Der Raureif hing schwer an den Ästen der knorrigen Birken und verlieh wie mit tausend Feuern in der Sonne funkelnd der ganzen Natur ein festliches Aussehen. »Ach, wie schön ist das alles«, dachte Anna, als sie sich dem Haus des Verwalters näherte und ihren Blick über das gesamte Anwesen schweifen ließ. Der Verwalter erwartete sie mit Samovar und besonders sorgfältig zubereitetem Tee, den seine alte Tante einschenkte. Während Anna trank, berichtete er ihr in bedeutsamem Ton, wie es um die Gutswirtschaft stand. Er wollte wissen, wann sie sich die Bücher anzusehen wünschte. Am Abend. Jetzt gehe ich zur Tenne und zum Viehhof. Soll ich Sie begleiten, Fürstin? Kommen Sie. Anna nahm alles genau in Augenschein. Ihr war wohl zumute und alles erschien ihr wie neu in dieser altbekannten Umgebung. Die Kälbchen bei den Muttertieren fanden genauso ihre Aufmerksamkeit wie die jungen, frisch zugerittenen Pferde. Sie prüfte, wie viel Getreide ungemahlen geblieben war und rückte die Säumigkeit. Ja, sie kümmerte sich sogar um die sonst immer wenig beachteten Puten und Gänse. All das war natürlich und einfach. Es war die urwüchsige und ewige Natur selbst. Nachdem Anna den Verwalter entlassen hatte, ging sie die ehemalige Zofe der seligen Fürstin besuchen, die jetzt gelähmt in Rente war. Die alte Frau freute sich schrecklich über Annas Besuch Und begann mit ihren endlosen, so oft schon gehörten Erzählungen über die alten Zeiten, über die Hunde, die sie über alles auf der Welt liebte. Ach ja, mütterchen Fürstin zum Feiertag des wundertätigen Nikolaus hatte ich gebeten, Tee zu kaufen und alles Übrige, dazu ein Wachskerzchen. Nun, das habe ich für den Wundertäter angezündet, zum Wohle unseres Väterchens, des Fürsten mitsamt seiner Gattin und seinem ganzen Hause. Aber kaum habe ich es angezündet, da hörte ich, der Verwalter schickt Leute aus, die sollen nach den fürstlichen Jagdhunden suchen. »Sind davongelaufen, gelaufen, die Biester, in den Wald?« »Ich denke, lieber Gott, sie werden wegkommen zum Kummer des Fürsten. Bete ich also zum wundertätigen Väterchen, wundertätiger Nikolaus. Soll doch lieber mein Kerzchen abhanden kommen. Eine Sünderin bin ich, Fürstin. Und was soll ich sagen? Sie waren bald schon wieder da, die verflixten Biester.« Anna riss sich gewaltsam von der Alten los, kehrte nach Hause, zurück, aß mit dem Verwalter und seiner Tante zu Mittag, und brach zu einem Spaziergang auf, der sie zu ihren so vertrauten und geliebten Orten führte. Es war eiskalt und wunderschön. An den Bäumen und Sträuchern, an den Strohdächern, an jedem Grashalm, allenthalben hing schwerer Raureif. Der Himmel war dunkelblau, und auf einer Waldlichtung glänzte rein weißer Pulverschnee. Ja, Das ist Reinheit. Wie schön überall dieses Weiß in der Natur, in der Seele, im Leben, in den Sitten, im Gewissen. Immer ist es wunderbar, wie ich diese Reinheit liebe und wie ich getrachtet habe, sie stets und allenthalben zu bewahren. Und wozu? Wer hat sie denn gebraucht? Wäre es nicht besser, Erinnerungen an eine leidenschaftliche Liebe zu haben und sei sie ehebrecherisch, dafür aber wahr, vollwertig? Wäre das nicht besser als die jetzige Lehre und das reinweiß meines Gewissens? Anna fuhr zusammen. Aber natürlich nicht, nein, nein doch, tausendmal nein, niemals, hätte sie fast geschrien, Und plötzlich, als wäre sie selbst rein geworden in dieser reinen Natur, verspürte sie einen Aufschwung ihrer seelischen Kräfte wie lange nicht mehr. Es war bereits dunkel, als sie nach Hause zurückkehrte und sich zerstreut die Rechnungsbücher des Verwalters vornahm. Nachdem sie ein paar Bemerkungen gemacht und die Bodenverteilung an die Bauern geregelt hatte, ließ sie das Haus öffnen und ging in das Arbeitszimmer ihres Mannes die Bücher holen, die sie mitbringen sollte. Erschauernd betrat sie das kalte Zimmer und sah sich um. Wie viel Erinnerungen, wie viel Freude und Leid und Enttäuschungen hatte sie hier erfahren. Sie setzte sich und sah die Sachen ihres Mannes durch, seine Briefe und Papiere, Das Tagebuch. Ihre froststarren Finger durchblätterten das ihr bekannte Buch auf der vergeblichen Suche nach etwas, was in irgendeiner Beziehung zu ihr stand. Doch da stand ihr Name. Ja, er schildert, wie ich ihn empfangen habe, und empfindet nichts als Ärger. Es folgte die Beschreibung der Jagd und der Dame, die daran teilgenommen hatte, Annas Herz pochte heftig. Sie las und war entsetzt über den Zynismus der Ausdrucksweise ihres Mannes. Ach, wie furchtbar, dachte sie mit einer merkwürdigen Aufwallung von Zärtlichkeit und warf das Tagebuch in den Tischkasten. Sie legte sich schlafen, ohne entschieden zu haben, ob sie morgen früh direkt nach Moskau, oder erst zu Varvara Alexejewna fahren würde, um deren Bruder zu sehen. Sie fand die ganze Nacht kaum Schlaf. Das Bett war ungewohnt, die Tante des Verwalters, die der Fürstin ihre Daunendecken überlassen hatte und auf der Truhe schlief, stöhnte und schnarchte die ganze Zeit. Endlich war auch diese lange Dezembernacht vorüber, und Anna beschloss, zu Varvara, Alexeyne, zu Varvara Alexeyevna zu fahren. Sie packte ihre Sachen und hieß die Pferde anspannen. Doch was wollte sie ihr sagen? Ein besonders vertrautes Verhältnis hatte zwischen ihnen nie bestanden. Welchen Vorwand sollte sie wählen, der ihren Besuch rechtfertigte? Für solcherlei Überlegungen war es schon zu spät. Der Schlitten hielt an der Vortreppe und Anna betrat unruhig und zaghaft den Vorraum des kleinen Bauernhauses. Es war unheimlich still. Nichts regte sich, als wohnte niemand hier. Sie wollte schon wieder gehen, als mit weichen Schritten ein alter Diener hereinkam, ihr den Pelzmantel abnahm und sie bat, näher zu treten. Die Herrin sei zu Hause, erklärte er, und er werde sie gleich melden. Ziemlich lange musste Anna warten. Schritte wurden vernehmbar. Die strenge, würdevolle und höfliche Vavara Alexejewna trat ein. Sie war offensichtlich höchst erstaunt über Annas Besuch, hörte sich ungläubig an, dass diese sich mit ihr über Angelegenheiten der Schule und der Erziehung der Bauernkinder beraten wollte und bot ihr an, mit ihr zu frühstücken. Ihren Bruder erwähnte sie nicht. Und als sich Anna nach seinem Befinden erkundigte, verdüsterte sich ihre Miene. »Es geht ihm nicht gut«, sagte sie, »ein fürchterlicher Husten. Ich wollte ihn zum Arzt nach Moskau schicken, aber er lacht und meint, ob früher oder später ist das nicht einerlei, das Ende bleibt das Gleiche. Er ist spazieren gegangen, fügte sie hinzu. Annas Herz krampfte sich zusammen. Das Ende, früher oder später? Ja, so, so muss es eben sein, dachte sie. Mein Lebensweg und mein Gewissen... Sollten durch nichts belastet werden, alles zum Besten. Aber wie will ich weiterleben, woran Halt finden, schrie es in ihr auf, und keinerlei Gedanken an Pflicht, Ehemann und Kinder konnten sie von der grauenvollen Vorstellung von Bechmetevs Tod ablenken. Da wurde im Vorraum eine Stimme hörbar, die sich erkundigte, wer denn gekommen sei. Irgendeine Herrin, eine Fürstin, ich habe ihren Namen vergessen. Echmetev trat eilig ins Wohnzimmer. Er erbleichte, als er Anna sah. Am wenigsten von allen auf der Welt hätte ich erwartet, sie hier zu sehen, Fürstin. Er fragte sie nicht, weshalb sie ins Dorf gekommen war. Er verstand augenblicklich verstand es an dem leidenschaftlichen, schmerzlich strengen Ausdruck der auf ihn gerichteten Augen. Freude und Schmerz erfassten zugleich sein Herz. Die Gespräche waren allgemeiner Natur. Anna erzählte von Moskau, wie sehr sie das Stadtleben ermüdet habe und die abgerissenen, harten Laute von Bechmetevs Husten ließen sie fortwährend zusammenzucken. Als Varvara Alexejewna aus irgendeinem Grund hinausging, änderte Anna plötzlich ihren Tonfall und fragte beunruhigt, geht es Ihnen schlecht? Ja, etwas in meiner Brust ist nicht in Ordnung. Im Sommer wird es sich geben. Wir kommen im März, entfuhr es Anna. Oh, wie schön, wie schön wird das sein. Von Ihnen, Fürstin, erzählt man sich, dass Sie unerhörten Erfolg in der Gesellschaft haben. Wer hat Ihnen das gesagt? Ach, wenn Sie wüssten, für mich gibt es dort niemanden. Für Sie interessiert einstweilen niemand, während alle Sie verehren. Sie wissen doch, eine Frau wie Sie lieb zu gewinnen, ist gefährlich. In der Liebe gibt es kein Einhalten auf halbem Weg. Die Liebe wird sie ganz haben wollen. Bechmetew erbleichte wieder. Er rang nach Atem, und die leidenschaftliche Strenge seines Gesichts verlieh ihm sogar einen unangenehmen Ausdruck. Anna betrachtete ihn erschrocken. Die ungewohnten Reden aus dem Munde dieses idealen Menschen verwirrten sie schrecklich. Wie? Auch Sie denken so? Aber solche Ansprüche müssen die Liebe doch umbringen. Und sie wird tagtäglich umgebracht, von allen, ja, allen. Aber was vermag denn die Liebe am Leben zu erhalten, Fürstin, und zwar für lange? Und natürlich allein eine geistige Beziehung. Eine solche Liebe ist ewig, für sie gibt es keinen Tod. »Ausschließlich eine geistige Beziehung, meinen Sie?« »Ich weiß nicht, ob ausschließlich oder nicht, aber auf jeden Fall in erster Linie. Darin liegt es, das unzweifelhafte Glück.« Bechmetev wurde nachdenklich. »Vielleicht haben Sie recht, Fürstin«, sagte er leise. »So ist es besser.« »Und mag es so sein«, fügte er hinzu. Teilnahmsvoll und einfühlsam befragte er sie nach ihren Kindern, ihrer Malerei, über ihr Leben im Allgemeinen. Sie erzählte ihm ausführlich, wie man es bei einem Menschen tut, von dem man sicher ist, dass ihn alles, absolut alles interessiert. Als Vavara Alexeyevna wieder erschien, Bot sie Anna an, ihre Schule zu besichtigen. Anna war um größte Aufmerksamkeit bemüht, doch fiel sie ihr sichtlich schwer. Nach dem Mittagessen beeilte sie sich mit dem Aufbruch, um den Zug nicht zu verpassen. Darf ich Sie begleiten, Fürstin? fragte Bechmetev. Ich muss morgen in der Stadt sein, da möchte ich die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen zur Bahnstation zu fahren. Anna, Erwiderte nichts, aber als der Schlitten vorfuhr, sagte sie, »Dmitri Alexejewitsch, wollten Sie nicht zur Bahnstation mitgenommen werden?« Unterwegs sprachen sie nicht. Es war trübe, ein feuchter Wind wehte. »Wir scheinen in einen Schneesturm zu geraten. Schweigen Sie bitte. Bei solchem Wind dürfen Sie nicht sprechen.« sagte Anna, und er schwieg. Doch seine Augen, die nach vorn blickten, ohne etwas wahrzunehmen, was außerhalb seiner selbst vor sich ging, sahen nur sein inneres Glück. Das Glück, neben der Frau zu sitzen, die er über alles auf der Welt liebte, ohne zu wagen, es ihr zu sagen. Und deren Liebe Er spürte. Ihre Gedanken waren mit ein und demselben beschäftigt, ohne etwas zu verlangen, weder vom Schicksal noch einer vom anderen. Sie fühlten in dieser reinen, grenzenlosen Weite ihre Beziehung zur Natur, zu Gott und zur Ewigkeit in der jetzt wie später und immer da ein Leben zu leben war, das die Möglichkeit bot, glücklich und rein zu sein und uneigennützig und endlos zu leben. Auf dem Bahnsteig verabschiedeten sie sich mit einem einfachen Händedruck. Bechmetow wartete die Abfahrt des Zuges ab und sah noch lange dem sich entfernenden Wagenende nach, das sich um eine Biegung schlängelte und unter einem Brückenbogen verschwand. Abschnitt 7 Wie immer, wenn sich Anna ihrem Zuhause näherte, wuchs ihre Unruhe wie sie es vorfinden würde und ob die Kinder gesund waren von Minute zu Minute. »Sind alle wohl auf zu Hause?«, fragte sie den Kutscher. »Kann ich nicht wissen, ich habe nichts gehört, euer Durchlaucht.« Ihre Ungeduld und Unruhe steigerten sich bis zur Unerträglichkeit, als Anna das Haus erreichte und der Diener die Tür öffnete. »Sind alle gesund?«, fragte Anna wieder. Gott sei Dank, der Kleine hat bloß Fieber, sagte die Kinderfrau. Anna stockte das Herz. Das habe ich gefühlt, dachte sie und eilte direkt ins Kinderzimmer. Die älteren Kinder stürzten ihr mit dem Aufschrei, Mama ist da, Mama ist da, entgegen. Anna lief zum Kinderbettchen und packte den kleinen Juscha, der beim Anblick seiner Mutter vor Aufregung losweinte. Entsetzen und Verzweiflung überkamen Anna quälende Gewissensbisse. Ihre ganze Reise und diese egoistische Schwäche erschienen ihr verwerflich. Ist nach dem Arzt geschickt worden? Nein, der Fürst hat angeordnet, ihre Ankunft abzuwarten. Anna schrieb rasch etwas für den Arzt auf und fragte die Kinderfrau, wo der Fürst sei. In seinem Arbeitszimmer. er arbeitet. Ihn kümmert es natürlich nicht, dass Juscha krank ist, dachte sie bitter. Der Fürst hatte sein Arbeitszimmer noch immer nicht verlassen, als der Arzt eintraf. Anna beobachtete fragend sein Gesicht und erkannte, dass es schlecht um ihr Kind stand. Der Kleine atmete schwer und hustete heiser. Der Fürst kam herein. Er begrüßte seine Frau und den Arzt und fragte, Bist du schon lange da? Seit zwei Stunden. Der Fürst sprach mit dem Arzt, wobei er verächtlich sein Misstrauen gegenüber der Medizin erkennen ließ, und verabschiedete ihn kühl. Ich komme morgen früh wieder, Fürstin, versprach der Arzt. Bitte. Anna legte den eingeschlafenen Kleinen in sein Bettchen. Gehen Sie essen, Janja, sagte sie zu der Kinderfrau. Ich bleibe hier sitzen. Der Fürst blieb gleichfalls im Kinderzimmer und begann Anna über ihre Reise auszufragen. »Wo hast du denn geschlafen?«, wollte er wissen. »Im Haus des Verwalters natürlich. Unser Haus ist ja nicht geheizt.« »Wie unschädlich und dumm!« »Was?«, fragte sie erstaunt. »Er ist ein junger Mann und ich sage dir, dass sich das nicht schickt. Immer mangelt es dir an Takt.« Ich habe bei seiner Tante geschlafen, presste Anna mühsam hervor, verstummte und sah bekümmert in das Bettchen des schlafenden Kleinen. Und bist du noch wo gewesen? Ja, ich bin zu Wawara Alexejewna gefahren, um mir ihre Schule anzusehen. Dmitri Alexejewitsch habe ich auch gesehen. Er hat mich zur Bahnstation gebracht. Schlecht geht es ihm. Er hustet furchtbar. Wie? Auch das noch? Du bist mit ihm nachts gefahren? Allein? Nicht nachts, sondern abends. Der Fürst sprang auf und schritt im Kinderzimmer auf und ab. Du, Fürst, dich, weiß Gott wie auf, schrie er. Leise, du wächst den Kleinen. So kann man nicht leben. Das ist ja unglaublich, schrie der Fürst weiter. Du hast Kinder und bist bereit, dich jedem an den Hals zu werfen, der sich an dich heranmacht. Leise, bitte. Der Fürst verstummte. Er ging hinaus. Lange lief er in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Die Eifersucht quälte ihn, die Fantasie malte ihm die schmutzigsten und zynischsten Bilder. Bald sah er den nachts in das Zimmer seiner schlafenden Frau tretenden Verwalter. Bald stand ihm Bechmetev, sein alter Freund, vor Augen, wie er sie im Schlitten umarmte. Während er zum zehnten Mal sein Arbeitszimmer durchschritt, rief er sich seine Liebesabenteuer vor der Hochzeit ins Gedächtnis zurück. Wie schlau und geschickt hatte auch er vertrauensselige Ehemänner hinters Licht geführt, um ihnen ihre Frauen abspenstig zu machen. Wie natürlich und amüsant waren diese andauernden Flirts gewesen, diese findigen Kniffe, mit denen ihr Rendezvous und troika arrangiert oder, ohne dass es die Umgebung und vor allem der Ehemann merkte, unter dem flauschigen Umhang das warme Händchen der Dame gedrückt und ihre biegsame Taille an sich gepresst hatte. »Warum sollten andere nicht dasselbe mit meiner Frau tun?« Warum sollte Bechmetev nicht die Gelegenheit nutzen, einer so schönen Frau den Hof zu machen, die sich ihm geradezu an den Hals wirft? Immer mehr peinigte den Fürsten die Eifersucht. Und der Hass auf die Frau, die sein alleiniger Besitz sein musste, wuchs mit schrecklicher Gewalt. Doch mit diesem Hass wuchs auch sein Verlangen, ein unbezähmbares, tierisches Verlangen, dessen Macht er spürte. Und das erboste ihn noch mehr.